Nagyvárosi dilemmá.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 Köszöntöm a hallgatókat, és megványai igézát hallják, de itt ül már mellettem Vidor Ferenc is, ismét ketten leszünk, és én néhány olyan dologról is szeretnék ma tőled hallani, ami európai, mivel hogy ma az első európai uniós nap Magyarországon, ez az első nagyvárosi dilemmák, ahol a dilemmáinkat esetleg Európára, vagy pedig amit én szeretnék, hogy néhány ö, pozitív ö, példát vagy gondolatot, ami az európai, fejlett Európának a, a pozitív adaléka ahhoz, hogy mi az, amit Magyarországon is át kéne vennünk, meg kéne valósítanunk. Elesül, mondjuk ebben a városban, amiben mi élünk. Hát a kérdés valahogy azt mondaná egyszerre, könnyű kérdés, ugye napi aktualitása igen. van, ma van május első, ugye ma csatlakoztunk. De ugye akkor rettentő nehéz is, mert hát bizony, elég sok bizonytalansággal is jár, hogy általában ugye, hát tudjuk, ugye az EU csatlakozás ugye egyfelől jogos eufóriát is kelt. Eufória, mi érdekes, ugye? Ugye eufória, <gül> igen, <gül> a játékok. <gül> Persze, Látod? <de gül> Ugye vannak se, <gül> önként is mondja az ember, persze az EU játékok, de egyáltalán az EU az... Az e, jót jelent, nem? Persze, hát például ilyen az utópia, az utópia szóval, a, a, ha jól tudom, a Geddes volt az, aki használta először az utópia helyet, az eu Amik szintén a kedvező, a, a, a uh -huh. kellemes, a jó utópia. Hát bízunk benne, hogy az uh -huh. EU ebben az, a mi esetünkben tényleg e, kedvező e, Hát kedvező lehetőségeket nyit meg legalábbis. Na most a város téma, hát bizony egyike, egyike a nagy problémáknak. Erről már nem egyszer beszéltünk, hogy az urbanizációs folyamat, legalábbis a nyugati világban, ugye, amihez eddig csak olyan kicsit felemás módon érzelmileg tartóztunk, de nem annyi, nem, formailag kevésbé, mint ami a... Hát ugye a mai nap megindul a, a, a ténylegesen, mint az Európai Unió hozz tartozott ország veszünk részt. Valahogy arról van szó, hogy nyugaton az urbanizációs folyamat az már rendkívüli arányokat öltött. Ugye a mezőgazdasági lakosság valaha, ugye a falusi népesség az elmaradottként tekintetük nem uh -huh. volt igazán városlakó. De a nyugati országok legnagyobb részében alig van a otthon minőségét illetően különbség a nagyvárosi lakosság és az úgynevezett valósít, vagy kistelepülés között. Tehát ez a fajta paraszti világ, ami mondjuk Magyarországon még, még... él, bár most éppen eléggé romos hát állapotban, Azt az nem híz megtalálni, hogy nincsen. Hát valaha a faluhoz a mezőgazdasági lakosság tartozott. Igen. Ugye manapság is már nem is szólva arról, hogy sajnos rendkívüli arányon a munkanélkülség, a tényleges munkanélkülség a falvakban, de a lakosságnak már egy jelentős része nem mezőgazdasággal foglalkozik, hanem ingázik a legközelebbi kisvárosba, vagy akár ugye Budapest környékén Budapestre. Na most nyugaton communitynek nek hívják a legkisebb települést és a legnagyobbat uh -huh. is. Nálunk ennek egy kis szimbóluma volt, uh -huh. hogy a, tehát a rendszerváltozás idején hogy ugye a korábbi tanácselnökök, meg egyéb ilyen vezetőbeosztású közigazgatási alkalmazottak helyére, mindenütt a polgármester lépett. Uh -huh. A legkisebb falvaknak is polgármestere van. Ez legalább egy verbális jelzés uh -huh. volt annak, hogy mondjuk ez a folyamat náluk is, uh -huh. is megindult. Csak egy kis gondolat, hogy... Érdekes, hogy a vajdaságban a, a mai napig a várost is községnek nevezik hivatalosan, és a, a falvakat is, tehát ott, ott mindig községről beszélnek. Tehát ez érdekes, ez egy, ez egy más szemlélet. De nem azt mondják, hogy városi, falusi azért, hanem szabadka községi tanács, vagy valami ilyesmi. Igen, de néha ez nálunk is mm -hmm. módosult. Például balmazúi város, ami egy óriási nagy község volt. Igen. Tehát néha ez, ez egyszer megcserélődtek. Meg, meg de egy kö, de köz, az úgy éreztem, hogy a község, mint közösség. Tehát egy, köz, egy, hát egy, azt egy azt magasabb, ezt az értelmét erősítik igen. Ők igen. jobban. Igen, igen. Na, csak ez egy ki... Hát állandóan... A szóval lépés volt, úgyhogy elnézést. De az Igen. az érzésem, hogy ugye ilyen csápokat nyújtunk Igen, ki egy Igen, gondolat Igen. kapcsán a legkülönfélebb témák felé. Tudjuk, nem egyszer beszéltünk arról, a városnak holisztikus, ilyen teljesség szimbolikája van, és a város lakó bizonyos értelemben, hát hogy mondjam, a, a, az életével kapcsolatosan, nem akarom idézőjelben, hanem komolyan szakértője és a, a magának a, a, a, legtöbb, a legtöbb városi problematikának. Uh -huh. Na de visszatérve a városra, hogy vaj, vajon milyen lesz a városfejlődés Európában általában, és milyen lesz vajon Magyarországon, most Budapest esetében. Ugye tudjuk, Budapest lakossága folyamatosan csökken, az agglomerációi nő. Mit jelent az Európai Unióhoz való csatlakozás, Lengyel után szabadon? Pannóniában és Hunniában, László egyik írásában Pannóniának nevezte Nyugat-Magyarországot és Kelet-Magyarországot Hunniának, uh -huh. jelezve azzal, hogy még mindig érezhető differenciák vannak. Igen. Na most ebben az értelemben, hogy a Pannónia még közelebb kerül Nyugathoz, az Európai Unióhoz, a Schengeni határ legalábbis egy néhány évig Románia és Ukrajna mentén húzódik. Bizakodnunk kell abban, hogy néhány éven belül ugye a szomszédaink is talán a déli szomszédunk kivételével európai, és Ukrajna kivételével Európai Uniósteak, tehát Románia is Igen. hogy ez most ezek nagyon-nagyon nagy dilemmák hogy vajon Budapest egy speciális probléma mert Budapestet most már nem csak a magyar határokon belül tekinthetjük Budapest szerepét, legalábbis nyugati és észak irányban hanem egy ilyen tága, jóval tágabb európai közösség. Ez föl is fogja értékelni a szerepét? Vagy hogy mondjam, átértékel inkább? Tehát lesz ennek egy ilyen európai dimenziója? Tehát tényleg fognak a városra úgy tekinteni Budapestre, hogy, hogy ez, ez hogy olyan olyan fontos része egy európai város, mint mondjuk Berlin vagy nem tudom én, Párizs. Hát nagyon nagy véleménykülönbségek vannak Budapestnek az elmúlt évek, vagy évtizeden belüli, évtizedeken belüli fejlődése kapcsán, és a jövő lehetőségeit illetően. Majd, hogy nem azt mondanám, több forgatókönyv van erre. Vannak nagyon kedvező forgatókönyvek, és nagyon kedvezőtlenek is, ha ezzel szembenézzünk. Tudni, az ilyen metropolis esetében, mint Budapest amelyik, hát tudjuk már, a trianoni béke következtében elvesztette a régi Nagy Magyarországra Magyarországot érintő teljes kisugárzását. Tehát Budapest volt a centruma, az első világháború végéig az egész Kárpát-medenceinek a vasútvonalak után minden Budapestre futott össze és akkor nőtt meg ilyen rendkívüli mértékben. És meg volt a hinterlandja, a háttere. A trianoni béke ezt elvágta. Ugyanakkor sokan azt mondták gúnyosan, hogy egy rendkívüli vízfej lett Budapest, Csonka Magyarországon. De aztán kiderült, hogy tulajdonképpen ez önmagában nem, nem lett volna szabad, és valójában nem is okozott olyan óriási nagy problémákat, mert van még néhány európai ország, amelyik nem sok, ahol a fő, az ország lakosságának a közel a fele, vagy legalábbis jelentős százalék, akik a fővárosban a napokban beszélgetünk. Sőt, az előző adásban került szóba Dánia. ha uh -huh. hát Dániában Kopenhága lakossága és az agglomerációnak lakossága messze meghaladja Dánia lakosságának a felét. Uh -huh. Bécs is ö, ö, excentrikusan fekszik Ausztriában, Budapest is egy kicsit excentrikussá vált a triana nevékével, a szlovák határ most már rendkívül közel van. És, és még egy ország van Európában, Görögország is Aténben lakik, Görögország lakosságának a hát közel a fele. Uh -huh. Úgyhogy ebből nem, nem biztos, hogy következik az, hogy, hogyha ilyen arányok vannak, hogy ez föltétlenül csak negatívumokat jelent, ha erre fölkészülnek és számolnak vele. Na, de mást akartam mondani, inkább azt, hogy ö, Budapest egyfelől, hogy ennek a ö, ugye kis magyarországnak a, a centruma, de ugyanakkor most nem, nem is a többi magyar úgynevezett nagyvárossal, amelyik ilyen három-negyed körben fogja körül Budapestet, ha térképre gondolunk. Érdekes mondom, mindegyik, mindegyik periférikus, tehát mindegyik a határhozán nagyon közel. Igen, hát a sorra Igen. veszem Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr. Egyedül Kecskemét az, ami a közepén van. Igen, de kecskemét, nem, kecskemét, de rendkívüli módon is nagyon szépen fejlődöd, de a, nem számít ezek a úgynevezett uh -huh. ilyen, most nem is a mostani értelemben használnám a régiót, de egy korábbi értelemben vett regionális központokként, az előbbi öt város volt, uh -huh. tehát még egyszer Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr. Na most tulajdonképpen ez egy 3 4 kör, amelyiknek a szlovák területe hiányod, akkor egy teljes kör. Hát hiányzik a szlovák vajdosság, ez mondom egy szabályos. Ma majd hiányzik a parció, de mindegyik hiányzik, igen. Kör. És körülbelül ezek a városok uh -huh. Budapesttől 100 és 200 kilométernyi távolságon. Talán Debrecen van egy kicsit távolabb. Győr van a legközelebb. Na most ezeknek a városoknak a fejlődése sok szempontból nyitott. Nagy, nagy kérdés az, hogy követve az EU tanácsait, vagy az EU-nak EU erre vonatkozóan nincs, nincs hivatalos állásfoglalása, hogy milyen lesz, ha egyáltalán létrejön a következő években Magyarországnak a regionális beosztása hogy nagy régiók lesznek, 9 régió, három régió, ez még, mm -hmm. ez még mind nyitott. Mm -hmm. Ez szét fogja törni a megye a, a hatását? Tehát Tudod, ét, átrendezi ét, a viszonyokat? Én rendkívüli hát érdeke, érdekek mm -hmm. küzdenek egymással. Én emlékszem még, hogy két ország volt a most már nem is tudom, talán 1900 50-es években, amelyik megpróbálta megváltoztatni a hagyományos megyerendszerét. Az egyik Franciaország volt, és a másik Magyarország volt közvetlenül 1956 előtt. Franciaországban Dögol belebukott abba, az egyik oka volt az akkori bukásának, hogy fel akarta számolni a hagyományos francia megyerendszer. Franciaország 89 departmára, megyére oszlik. És aztán évtizedekbe tellett, amelyik a, a hagyományos francia tartományi rendszer valamelyest kialakult, de még mindig a, a feladatok, a, a, a funkciói a megyéknek és ezeknek a nagyobb régióknak, nem kell, nem, nem egészen egyértelműen oszlott meg. Minden esetre most már a regionális rendszer Franciaországban megerősödött, óriási, szóval sok-sok időbe tellett. Hát nálunk is nagyon komoly érdekeket sértene politikai és gazdasági és igazgatási szempontból, hogyha meg egy rendszert felszámolják. Ez is egy kérdés, hogy hogy, fog alakulni, hogy hogy fog hogy fog ez megmozdulni, ha egyáltalán a közeljövőben megmozdul. Nem lehet azt se tudni, hogy az Európai Unió milyen mértékben szól bele. Nem kétséges, hogy a regionális rendszereket befolyásolja. De az is elképzelhető, hogy elfogadja, hogy Magyarország teljes egészében egy régió nagyságrendjét tekintve. Az Ez van. Sok változat, sok változat van. <hül> elképzelhető, hogy 5-6-7-8 régió, uh -huh. vagy akár három régió, Dunántúl, Dunatissa köze, Kelet-Magyarország. Szóval majd, hogy nem mindegyik változat mellett szólnak érvek, és szólnak ellenérvek. Ez a régióban a rendeződés, ez jelentheti azt, hogy a városok egymáshoz viszonyított aránya megváltozik, tehát mondjuk Budapest tovább szűkül, és mondjuk Szeged, vagy mi Nem volt, csak pedig ha... nagyobb lesz, és, és a súlya. A regionális központok kétségkívül hmm. meg. Tehát, hogy Budapestről ez a koncentrikus. Most uh, nem csak erre gondolva, ez le kerül, hogy ha, csökken. Ha, ha például, tehát a, a, a jelenlegi, ha egy erőteljesebb regionális uh, szerepkör alakul ki, akkor a többi megyes székhelynek csökken valamelyest a szerepe, csökkenhet, amit nem nagyon szívesen vesznek tudomásul. Mert most is folyik a konkurenciát, akár például Nyugat-Magyarországon, Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg között. Szombathely nagyon erősen és nem joggal vindikálja magának a jogot, ugye a nyugati, egy föltételezett nyugati régiónak a központjában van. Győr a Margón van, tehát bizonyos értelme kiesik. És ugyanakkor mégsem, ugye igen. gazdaságilag sok hagyományban hát A, a Budapest, van egy előnye, mert ő a Bécs pozsony a a, a felé nyitott át. Ugyanakkor Budapest és Bécs között a igen. központi helyet Na Azért mondom, hogy ez, ezeket hmm. rengeteg sok szempont van, amit, amit mérlegelni kell, mérlegelni lehet, hogy hogy, hogy hogy fog ez formálódni. Na most Budapest esetében itt az is nagy kérdés, hogy az elkövetkező években, vagy mondhatjuk inkább évtizedekben, mi történik? Hát tudjuk jól, Budapest lakossága most már erőteljesen csökkent az utóbbi húsz évben. A csúcsát, tehát a legmagasabb lakosszámot a közigazgatási határokon belül az 1980-as években érte el akkor két millió, majdnem megközelítette a, mm. a kétmillió millió százezret. Most, ha jól tudom, 1 millió nyolcszázezer körül van, ami ö, biz, bizonyos értelemben az ország lakosság általában fogy, azt tudjuk, sajnos. De ugyanakkor az agglomeráció, budapesti agglomeráció lakosság száma nőtt. Mm. Na most, hogy ez hogy alakul a hozzáteszem még egyszer az elkövetkező évtizedekben az függ nagyon sok mértékben nagy nagy nagyon nagy mértékben függ attól a beilleszkedésünktől az EU-hoz való csatlakozás nem legyen sikerétől. Sok európai országban, különösen Skandináviában nem egy publikáció jelent meg már erről, hogy folyik a nagyvárosokba való visszaáramlás. ha korlátozott mértékben is, tehát szanálják a városközpontokat. Ez minőségi visszaáramlás. Ez, ez minőségi uh -huh. visszaáramlás. Nálunk is vannak ennek bizonyos korlátozott jelei. Tehát nem a szegény telepek nőnek. Nem a szegény telepek uh -huh. nőnek, egyáltalán nem, mert nagyon sok ember rájön arra, és egyesek meg is engedhetik maguknak, hogy ugye, az ingázás az nem nagy öröm. Hát nálunk különösen nem, ugye a, minden, minden nap hallgatjuk a rádió, vagy egyszerűen kiki -ki tapasztalja a Na, a, a leg, leg... Most nem csak a csúcsid, csúcsforgalom idején, hanem nem egyszer már napközben is nagyon gyakran kerül. Hogy itt város jó. két közeli pontja között szinte semmilyen eszköze nem lehet gyorsan Igen, Tehát nem, nem öröm az ingázás. Igen. Ugyanakkor nem kellően kiépültek, és nem elég nívós az agglomerációval való vasúti közlekedés, buszközlekedés, a többi. Tehát itt, itt nagyon nagy feladatok vannak. Hát Párizsban például az erőer a, a gyorsforgalomú metró, amelyik ugye a város alatt metróként funkcionál, és utána 30-40-50 kilométerre viszi el a lakosságot. Hát majd, majd hogy nem, közel akkora területre, mint a Budapestől egészen szinte, szinte Székesfehérvárig, metróval lehetne közlekedni. Uh -huh. és ez több a, vá a városon vonal? kívül tö több erőer vonal uh -huh. van. Ez viszont azt jelenti, hogy a gyorsvasútként funkcionál a város belterületén uh -huh. kívül, a város belterületén, illetve a városon belül magán ott földalattiként. Uh -huh. Tehát az erőerrel Párizst négy-öt megállóval, kelet-nyugati irányban és észak-déli irányban nagyjából végig lehet 10 percek alatt végig lehet. Mm. Szóval a közlekedés végig, végig megy. Legyen most egy kis zene, mert nagyon ritkán szoktunk mi zenét hallgatni, Hallgassuk és Hallgassunk egy, egy kis bartokot. Jó, vagy szokásunk jó. a szíven. Mm-hmm. Önök a nagyvárosi dilemmák műhelyi beszélgetését hallják, Vidor Ferencsel beszélgetünk EU témában, de nem olyan nagyon direkt módon végül is. Egy kicsit azt járjuk körül, hogy mi az, amit a nagy európai tapasztalat ad nekünk a városunk jövőjét, illetve mi az, amiben tovább megyünk, és hát nézzük a további gondolatokat. Én talán arra térnék ki, hogy az elmúlt évben a Weimarban egy nagy EU konferenciát rendeztek, ez már a harmadik volt három egymást követő évben, és az elmúlt év novemberében tartott konferencián a fő téma a város és a régió volt. Tehát ugye divatos kifejezés lett és azért finom megkülönböztetést tehetünk a, a város régió és a regionális város között. Tehát, Európában, és ez nem csak Budapest esetére áll, Budapesten is már megvan a, a város, majdnem minden metropolist ö, ag, hatalmas agglomeráció vesz körül. Na most Európában ez egy-egy országban rendkívül méreteket öltött, például közismert a holland városagglomeráció, amit Randstadnak hívnak, ö, ott ö, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Szinte egy egyben városok. Szinte ugye? egyben, egyben városok, és egyszer Szelény Ivánnal úgy fogalmaztok, egy sok évvel ezelőtt megjelent írásunkban, egyik első írás volt a város szociológia kapcsán még a 60-as években, hogy ezek ilyen urbanizációs lejtők, hogy a két a, a városok nagy része szinte egyben nőtt, és akkor egy másik kezdődött zöld terület esetleg, de rendszerint már aztán a, a válasz ez is. Ez, uh -huh. ez is elfogy. Budapest esetében, Budapest környéke esetében uh -huh. is egy ilyesfajta ilyes folyamatnak vagyunk a tanulja, ha nem is olyan mértékben, és nem is még olyan á, arányokban. holandia a lakosságának a fele, vagy több mint a fele lakik ebben a ráncstámban. Uh -huh. Na most, ez a konferencia, hát ennek ez volt a, ez volt a fő témája, és, és több, több problémát vetett föl, hogy minden ilyen város régiónak vagy regionális városnak van centruma, vagy vannak centrumai. Hogy mi legyen a viszony a centrumok és a perifériák között. És itt nagyon érdekesen ütközött meg az európai gondolkodás mód e, legalábbis egyes, ha nem is valamennyi amerikai szakértőnek vagy amerikai tudósnak a véleményével. Tudnék. E, talán egy valakit idézünk, Marco Bontje professzornak a véleményét, aki egyik előadója volt ennek a Weimári konferenciának. Ő a amerikai urbanista, urbanista szakemberenknek egy korábbi írását emlegette és szállt szembe azzal, hogy ők többé-kevésbé talán, némi túlzással azt állította, hogy egyenlőségjelet tesznek a városfejlődésében, a városcentrum és a periféria, ugye a magyar nyelven eszné, úgy mondják, a rozsdaövezetek között. Ennek van némi jogosultsága de ugyanakkor erőteljesen vitatható is. Hát nem hát, mondjuk hogy itt valamit én szélesebben hallanám a rozsdaövezet, hát a zöldövezet kifejezés. Hát, bizony <gül> ha, ha ez lenne az igazság. Ugye. Igen. De, igen, de, igen de, hát a zöldövezetek de, is de, vannak, de a zöldövezetek, itt, itt a szociológia különbzség kiel a, a rozsdaövezetben is kiél a, ki a, a zöldövezetben. De, hát sajnos a tény az más mutat, ugye? inkább károsdövezetnek nevezni. Igen. Na most ő azt is, azt is mondják, hogy és itt is nagy dilemmák vannak, hát ami most már a nyugati országokban egyértelműen bekövetkezett, hogy elterjedtek ezek az óriási arányú bevásárló központok. A, az agora, mint olyan, ugye még viszont a, a görögvilágba visszanyúlóan már nem a mondjak a valaha az előkelőknek az agorája a korzó volt uh -huh. vagy a sváblányoknak valaha Budapesten a szénatér a helyplac uh -huh. volt manapság ezek az agorák hogy úgy mondjam nagyjából eltűntek és nem csak nálunk hanem a legtöbb úgynevezett fejlett nyugati országban részben legalábbis ezek a bevásárló központok foglalták el a helyüket talán ott a, nyugat, a, a már a Fejletországon már ezen valamelyest túl is léptek, de nálunk ugye a fiatalok elmennek a bevásárlóközpontba, rengeteg presszóval leülnek, a, a, szóval valahogy ez az egész mozgásban van, és vitatható ennek a, a hogy mondjam, az értéke, hogy mennyire célszerű, mennyire jó. A a, ezeknek a nagy központoknak még egy hátránya van, valaha a kis üzleteknek a kuncsaptyaikkal való viszonya személyes jellegű volt. Mm. És nyugodtan mondhatjuk azt is itt a XXI. század küszöbbén, és ez nem csak a, a nagybevásárló központok kapcsán jelenik meg, hanem egyáltalán az internet térhódítása kapcsán, hogy valamilyen módon a személyesség, a közvetlenség van elveszőben. Az egyik nagy kérdés az, hogy vajon most az európai nagyvárosokban, és lassan-lassan Budapesten is, hát Budapest is ide tartozik, milyen lesz a társadalom ki, a társadalom jövője, mennyire jól érzi majd magát ezekben a nagyvárosokban. És érintettük az előbb, hogy az is egy nagy kérdés, és itt is megint, ezt már egy, egy korábbi alkalommal is, a jól emlékszem, erről beszéltünk, hogy a virtualitás térnyerésével mennyire van szükség egyáltalán ilyen óriási metropolisokra, amikor a médiák révén, az internet révén, a dolgozhatok valahol, és a képernyő révén ugye kapcsolatba kerülhetek a főnökömmel, hogy a világ másik uh -huh. részén is. Vajran? Bár azt hiszem, ezt az agorát, ezt nem tudja igazán pótolni, mert ami ha, amikor mondtad ezt az agorát, Igen. akkor nekem egy kép ugrott be, ami a modern agora lehet, egy mégis a piac tér lett ugye ebből, de nem a bevásárlóközpontnak a képe, hanem egy én nekem csak egy párizsi piacnak a képe tud eszembe jutni. De nem tudok magyar piacot mondani, talán mit tudom, én eztelmúlva láttam még most egy olyan piacot, ami egy kis olyan piacszerű volt. Budapesten már nincsen tulajdonképpen ilyen. Hát nem igen. Ahol, ahol, ahol, ahol, ahol az emberek egymás között ott voltak, kis standok vannak, színes, forgatag, mindegyiket berakták egy épületbe, és mindegyik elkezd elveszíteni ezt a bensőséges és emberi léptékű minőséget. És az internet az nagyon érdekes, mert bizonyos tényleg ezt visszahozza, de pont ezt a, ezt a közvetlenséget, hogy beléd ütközhetek, találkozhatok, ezt azért egyúttal le is szűkíti. Igen. Csak eszembe jött még gyerekkoromban a szénatéri piac, vagy még ki a későbbiekben. Még mindig valamit megőrzött a mai fényutcai piac is ebből a közvetlenség. Uh -huh. Valamit, hogy többé kevésbé azt a standot ismeri az ember, uh -huh. ugye többé kevésbé ugyanahoz jár esetleg diskurá, de a személyes találkozások ezen a piacon az a, az a, azok, azok... Mert az a az tér az, az nem ösztönzi ezt, ugye? Nem ösztönzi. Tehát egyáltalán a térformálás na jó... Mert megint a léptéke, megint csak visszatérek az Agora szülőhazájára, Görögországra, akkor egy nagyváros is hány emberből áll, 15-20-25 ezer uh -huh. emberből a korabeli hatér. Manapság a milliós léptékekben uh -huh. gondolkodva az anonimitás is hozzátartozik a, ezeket. A falvakban van még valamelyest legalábbis ameddig a falvak még hagyományos értelemben megmaradnak, vagy a kis településekben, ahol többé-kevésbé mindenki ismer mindenkit. És hát hogy van bizonyos értelemben a kocsmai találkozó, vagy, vagy a, ugye, a pártállam idején ö, volt a majdnem minden kisebb-nagyobb településen megjelentek a kultúrházak. Ezek a kultúrházak manapság egyszerűen nem, nem léteznek, vagy nem abban a formában léteznek, ahogy akkor szánt, aminek akkor szánták őket. Most másra tartozik, hogy milyen, milyen mennyire megfelelően viselket. De én amire még vissza szeretnék térni, talán egy gondolatot a Manuel Castells-t idézném, aki valahol azt mondja, hogy a modern várost azt már azt folyamatként kell megélnünk. Tehát nem, nem statikus helyekként, tehát mondjuk a dinamizmus olyan, olyan, olyan erőteljes formákat öltött, ez korábban is így volt, de valahogy a helynek a statikus elemeit hangsúlyoztunk, vagy hangsúlyozták ki korábban, a várostervezők is. Most, szóval egy állandó mozgás van, állandó folyamat van, ugye ránézünk egy városra, meg tudunk pillanatképeket adni róla, ugye egy részét látjuk mm -hmm. is, ugye mm -hmm. akár televíziós felvételeken, vagy egyszerűen kilátópontról kinézünk a geléterre, ránézünk a városra, látjuk az Erzsébet-hídon, a szabadság a forgalmat, és van egy sereg az információ áramlás. csak legfeljebb föltételezünk, nem látjuk, egy óriási mozgás van, valami elképesztő, rendkívüli hangyaboly, mondjuk így, na most ennek a megragadása, most nem is szólva a tervezhetősége, az bizony rendkívül korlátozottá vált. Ez hogy jobban megértsem, ezt körülbelül arra kell gondolnom, hogy mint mondjuk, hogy a filmekben nyőrkat ábrázolják, ami kép az emberbe, legjobban megmarad az a metrónak a forgataga, vagy a forgalomnak a forgataga. Tehát ez a mozgásban levő város képe, és sokkal kevésbé erőteljes mondjuk mondjuk, mit tudom én, a szabadságszobornak a képe, ami, ami, ami inkább egy, egy jelkép, de nem, nem olyan része a városnak, amiről azt mondom, hogy na ez New York. Tehát így, így kell érteni? Tehát, hogy itt, itt a, a mozgó ember, a kommunikáló ember, vagy a, a közlekedésben résztvevő, hömpölygő forgalom, az, ami most a várost jobban nyelképezi, hogy mi ez a dinamizmus, ez mi az, amiben megnyilvánul. És az épületek azok ennek csupán díszleteivé válnak, vagy hogy kell ezt... Szóval a város, a város mint olyan, mindig is dinamikus volt. Csak mm -hmm. a dinamikája a városnak olyan mértékben fokozódott föl, és csapott át a virtuálisba, ez, ez, ez, ez a döbbenet, uh -huh. hogy, hogy a, a virtuális áramlásokat, amiket legfeljebb csak érzékelünk és az idegeinkre hat, szemben a, a ténylegesen a, a szemünkkel láthatóval. Na most, ö, eszembe jutott nekem egy ö, sok évvel ezelőtt egy ö, Karlsruhe informatika professzornak a megjegyzése, aki azt mondta, hogy az információs robbanás összevetette az atommágjával. Azzal a különbséggel tette hozzá, hogy az atommágiát tudjuk fékezni, tehát létre tudjuk hozni, ha kell az atombombát, vagy fel tudjuk használni az atomenergiát másformában. De az információs robbanásnak, mondta talán 60-as, 70-es években, annak a hatásmechanizmusát még nem ismerjük eléggé. Hát beszéltünk már nem egy alkalommal arról a paradoxonról, hogy óriási mennyiségű információ, mennyiséget jelent a város, a nagyváros, régióról, meg országokról mm -hmm. nem is szólva, de ezeknek a dekódolása vált bizonytalanná. Tehát bizonyos értelemben a, a túl sok az, az ellentétébe csapált. Tehát a, olyan mennyiségű, egy nagy, minél minél, minél nagyobb városban éle, minél erőteljesebben metropolitánus a környezet, annál több információ vagyok ellátva. Ugye az urh nem tudom, hány bejtő a civil rádiót is, hány adó működik, de most kiválasztani, hogy ezt vagy azt vagy amaz, jó, nyilván a magam személyes érdeklődése azért megszabja. De ugyanakkor az a kérdés, bármennyire elfogult vagyok, vagy szimpatizálok valamelyikkel, a másik is mond valamire, Szerintek homlok egyenes az ellenkezőjét. Uh -huh. Tehát egy, egy korábban abban a néhány információból, ami rendelkezésre, hát uh -huh. a korábbihoz képest, ki tudtam választani ezt, és valamelyest objektíválni tudtam. Manapság ez szinte lehetetlen. És oda vezetett, amit nagyon jól ismerünk a mai politikai helyzetben, hogy az embereket az állásfoglalásaikban nem a tények megismerése vezeti hanem a saját indulataik, a saját emócióit. Tehát ez tulajdonképpen a manipulációnak is egy nagy terepe ez a, ez a bizonytalan... Ez a bizonytalanság. Pontosan mm -hmm. erről van szó, hogy, hogy még gyerekkoromban, ugye a nagyanyám félig németül beszélt, Azufillis ungezond mondta, a, ami nagyon sok, az végül egészségtelenné válik, mm -hmm. válhat. Na most erre mondta a Karlsruhej professz, informatika professzor, hogy információs robbanásnak vagyunk a tanúi, amelyik szélső esetekben, és nem egyszer tanúi vagyunk ezeknek a szélső eseteknek, dezinformációba torkollik. Nem tudjuk, nem, nem elég is, nem, nem, nem elég jól tudunk orientálódni. Hmm. És ez a, ez, a, ez a bizonytalanság végül is a az érzelmeink, emócióinknak megfelelő állásfoglalásokra vezet. De ezt szóval tulajdonképpen szükségszerűen felületes ö, megítélést fog jelenteni. Ez egy, nem egy mélységi információ. Így van. De? Így van. Tehát, tehát, tehát sok fölvillant képből próbálunk összerakni valamit, és egyiknek a hátterét sem vagyunk képesek igazán föltárni. Mert nincs is módunk hát. rá és ugyanakkor most nem is beszélve arról, hogy a modern technika a két képmanipulációkat is, hát tetszés szerint tudom módosítani, mivel adott esetben élnek is. Na jó, ez már a, a, a bűnügyek birodalmába is tartozik. De. Nem, ez egyelőre még a bulvása, hogy valóban ez a bűnügyek birodalmába tartozik előbb vagy utóbb, igen. Na de most tulajdonképpen helyben vagyunk a nagy, ugye, uh -huh. nagyvárosi dilámmánk a Igen. sorozatunknak a címe. Hát a nagyvárosi dilemmák között ez is ez folyamatosan jelenik meg, és ez, uh -huh. ez a téma ez egyre, egyre növekedni fog. Uh -huh. Na most visszatérve Budapest témájára. Ugye onnan indultunk ki a beszélgetésünk legelején Budapest lehetőségei, és tegyük hozzá akár Budapest korlátai. Budapestnek az egyik legnagyobb problémája, hogy konkrét legyek, most már ezt is érintettük egy korábbi beszélgetés során, hogy készült már fejlesztési koncepció. Hosszú ideig, ugye a 90 évek elején a főváros ellenállt, és inkább a, a, az úgynevezett ART-ket favorizálta, amelyik ilyen kicsit technokrata módon uh -huh. szabta meg a, korlát, a lehetőségeket uh -huh. és a korlátokat egy, egy konkrét építkezésre. A fejlesztési koncepció, ami végül is elkészült, az rengeteg sok témával foglalkozik. Ugye, végül a 2001-es fejlesztési koncepciót elfogadta az a, a önkormányzat. Na most ennek véleményem szerint az a legnagyobb baja annak ellenére, hogy rendkívül részletesen tárgyal, nagyon sok lehetőséget sok-sok oldalon keresztül ismerteti a, a beruházást, az egészségügytől, szóval nagyon-nagyon sok minden. Csak a legnagyobb baj ott érzem, hogy akik döntenek ebben, tehát az ön, a város vezetése, vagy az önkormányzat, abból a rengeteg anyagból, amelyik, amelyik regisztrálja, hogy ez és ez van, nem igen tud választani, mert ez is lényeges, az is lényeges, amaz is lényeges. Én nem egy olyan nyugati városban ilyen fejlesztési koncepciók, vagy hallottam, vagy láttam, ahol egy nagyon tömör anyag van, amelyik föltárja az alternatívákat, és hozzáteszi ezt, ezek a lehetőségek, ha ezt választjátok, akkor az ilyen előnyökkel uh -huh. jár, valószínűleg ilyen hátrányokkal, ha amazt választjátok, akkor ez, ez és ez, így tovább. Uh -huh. Tehát ez a hogy mondjam, tájékoztatási forma és tárgyalási forma nálunk még nem alakult ki. De ez egy csomó szociológiai, filozófiai hozzáállást is igényel, mert itt koncepcióról van szó, nem pedig tervezésről. Persze, persze. Hát mondjuk ennek a leggyakoribb formája, amit azért minden urbanisztikai szakember is ismer, az úgynevezett SWOT analízis, uh -huh. tehát Igen, is. a gyengességek, erősségek. Hát ez ezen, az angol, abból az angol szóval lenne, tehát strengths, erősségek, weaknesses, gyengeségek, opportunities, lehetőségek, és threats, veszélyek. Na most ez, ez az alapvető dolog lenne, most nem csak így szlogenokként uh -huh. ezt elmondani, Budapest esetében is. Tehát Budapest, szóval minden döntést meg kéne előzön egy ilyen analízis... Így van, nem? így van, de kicsiben és nagyban. Igen. Aztán Budapest esetében, amit szintén érintettünk, borzasztó nagy probléma, hogy amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor annyira elege volt minden pártnak a korábbi rendkívül erős centralizációból, hogy maximális jogokat adtak nem csak a budapesti kerületeknek, hanem a legkisebb településnek, legkisebb, falunak is, ugyanúgy van polgármesterre olyan jogosítványokat kapott, amire nem volt fölkészülve. Mm. Na most Budapest esetében, hát itt van például, a, itt a napokban olvastam a négyes metrónak az ügye, most nem csak a, a érdekelt 11. kerület oppon állhat, hanem nem tudom hányféle szervezetnek, jelentékenyebbnek és jelentéknek van opozíciós joga. És a, ami, ami igazából nem alakult ki, vagy nincs meg a gyakorlata, hogy az eltérő érdekek és nézetek közötti érdekegyeztetéseknek a mechanizmusa, még azt jelenti, hogy egy, egy döntés, most tételezük fel, hogy valamilyen kedvező irányba szeretnék elmozdítani valamit, ahelyett, hogy néhány hét vagy esetleg egy-két hónap alatt ö, éretté váljék, évekig elhúzódik. Tehát úgy érthető, hogy nincs módszer arra, hogy hogyan dönt, hogyan egyeztessenek? Meg, Mert mondjuk a, a, ha lenne egy módszer, akkor leülnének, és akkor végigmennének mondjuk egy ilyen szótalanézisen, vagy valami, hát valami persze, persze. list meg, vagy valami rendszeren, de, és akkor, de, akkor, akkor, akkor mindegyik témát külön-külön is tudnák egyeztetni részleteiben. Én, én őszintén szóval nem tudom, a jogászok jobban meg tudnák mondani, hogy milyen szabályok mm -hmm. felelnek meg, hogy mi ellen lehet tiltakozni, meddig mm -hmm. lehet menni. De én a tényekből indulok ki, hogy egy legjelentéktelenebb ügynek és az elintézése sokszor, amit napok vagy hetek alatt el lehetne intézni, hónapokba, évekbe telik, ami minden érdekeltnek óriási károkat okoz. Tehát lehet, hogy szabályozások működnek, vagy talán nem is föltétlenül a leghelyesebb szabályozás van, túl, nagy, túl sok jogosítványa van a részeknek, tehát majdhogy nem a parsz protótó elv, a rész az egész helyet, uh -huh. a, a, parsz, a, a részek nem egyszer eluralkodnak, az eg, a, szemben állnak a, az egésznek az érdekeivel. Egyébként a városfejlesztésnek az egyik legnagyobb dilemmája ez, különösen a nagyvárosokban. És egyáltalán ez a pars protótó, tehát rész az egészszel szemben e, e, ezeknek a mechanizmusoknak az oldása. Uh -huh. Na most visszatérve tehát még egyszer az érdekekre, és hozzátehetném, amit szintén érintettünk már korábban, az érdekek és az értékek viszonya. Na most az értékek megint csak rendkívül szubjektívek. Az érdekekben sokkal egyszerűbb gondolkodni, ugye a lehető leggyorsabban szeretnék nyerni valamit. Ugye ez megjelent pénzben, megjelent kedvezőbb lakáskörülményekben, sok minden másban. Na most a, a egyéni érték és a társadalmi érték is nem egyszer összeütközésbe uh -huh. kerülhet ezzel. Még, még egy pillanatra talán érdemes a, a most megint csak Budapest esetében összevetni Budapest helyzetét a, a konkurens a térség, most a nagyobb térség konkurens nagyvárosaival. Nemrég olvastam épp egy kritikát, aztán épp a Demján Sándor beszélt erről, és elmondta, hogy Pozsony mennyivel kedvezőbb fejlesztési lehetőség vannak Pozsonyban, mint Budapesten. Ugye Pozsony Budapesthez képest, nem akarom mondani, hogy egy kisváros, de Budapest lakosságának az ötö, még marginálisabb helyzete van Szlovákihoz képest, és ott van a szomszédságában Bécs. Valaha, hát te is tudod, hogy Bécs és Pozsony között egy vicinális uh -huh. közlekedet. Tehát majd, hogy nem Pozsony, Bécs bizonyos értelemben egy külvárosa volt. Na most Budapest a, a nagy beruházások esetében, ugye, panaszosan írtuk, nem egyszer, hogy most a nagy egy gép, gyártó cégek, ha jól tudom, a Peugeot vagy a Citroën nem Magyarországot választotta, hanem Szlovákiát választotta. Nem, nem ismerjük pontosan a, a, azokat az erőviszonyokat, meg kedvezményeket, amiket a szlovák állam ad, szemben a magyar állammal. De tény az, hogy a konkurencia rendkívül erős most az Európai Unióba belépett uh -huh. országok között, függetlenül attól, hogy igen. most beléptünk, vagy nem, ugye. Varsó, Prága... már inkább régiós konkurenciának fogjuk nevezni. Ezek régiós uh -huh. konkurenciák is. És talán visszatérnénk még egyszer arra gondolat, amit, amit, most már az az érzésem, sokszor, hogy sok minden témát említettünk, de nem baj, hogy egy, egyik de másikra jövő, igen. Hogy a Pax Románának volt, most már ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt a konferenciája a Kossuth Klubban, aminek a lényege az volt, hogy a kooperáció és kompetíció, vagy az idegen szót használjam, tehát a magyar hagyományokat és a magyar jelent vizsgálták a legkülönféle hozzászólók, hogy milyen, milyen mértékű nálunk a, egy adott témával kapcsolatban az együttműködés, akár egyének, személyek, vagy akár kisebb-nagyobb települések, városok között, uh -huh. szemben a vetélkedéssel. És kiderült az, hogy majdnem minden hozzászóló arra utalt, hogy Magyarországon, szemben akár a szomszédországokkal is a vetélkedő, a, a másikat megvető, uh -huh. a másikkal nem. Ö, kooperáló magatartásnak nagyon komoly történeti hagyománya van. Uh -huh. Egyszer eszembe jutott, talán ezt is említettem, amikor erről szó volt, hogy ez visszanyúlik akár a Mahácsi vészig is, Szapoja János hadsereget 40 ezer fővel ott tétlenül állt néhány kilomény, és tétlenül igen. nézte, mert úgy tűnt, vagy ez tekintette érdekének. Mm -hmm. Holott, egy összefogás esetén Magyarország mm -hmm. talán nem vesztette volna el azt a mm -hmm. nagy Ott is szereket. tulajdonképpen párt érdekek győztek. A párt a marginális érdek. Ami aztán végül is az egész ország belevokott. Igen. És ez úgy látszik, ez, ez nagyon sok esetben kisebb vagy nagyobb mérték. Bizonyos értelemben talán még végül is trianont is. Ez. És, és ma is küzdünk ez, ez, ezzel a témával, azt hiszem. Legyen most ez a végszónk, és két hét múlva folytatjuk majd a beszélgetés sorozatot. Ez egy kicsit intelem is volt a részedről hogy ha valamint változtatni kell, akkor mi változtassunk, mitől legyünk Európabbak, ne a szembeállást, hanem az együttműködést próbáljuk a kooperációt, kooperációt növelni, és hát találjuk meg azokat a metódusokat, amivel egyáltalán a gondolat, gondolatainkat és az ellentétes gondolatainkat is képesek vagyunk egymásnak kifejteni, és ahelyett, hogy veszekednénk valami megoldásra jutni. Ugye, mikor mondod azt, hogy a, a vitának a rendszerét is meg kell oldani, nem elég csak elhúzni a vitát évekig. Köszönöm szépen. Itt a